Albania Mobile Radio We play what we like and nothing else Për shëndetje mishte praktikës intensive Mirë se vini të në Albania Mobile Radio jemi me grupin e praktikës ku flasim për temat të ndryshme Kemi 5 tema në fokus, për sot do të përqëndrojmi të dy Pavarëstisht shiju të majdë ne vazhdojmë vim dhe të flasim për temat e ditë sotme Nërko në mikrofon jam unë Sonila dhe pranë mejën do dhe në vajzat Për shëndetje... Nertila, përshëndetje. Përshëndetje Marieta. Përshëndetje Sonila. Ë, jemi dhe Olgreta në grupin e e neci do po na hipë kresh për sa i përket donës familje. E kemi pak më të heshtur, nisësi <gjusënë> na na monitoron nga pas. Ktu pranë janë janë edhe vajzat e tjera. Përshëndetje Denisa. Përshëndetje. Mi përshëndetje gjithë në mikrofonin këtu. Përshëndetje nga Irina. Përshëndetje nga Antoneta. Përshëndetje Yuna. Përshëndetje nga Ariola. Përshëndetje nga Armonela. Kam përshëndetje. U bëmë selketa vështirë. Okej, okay, jemi shumë këtu. Besoj se kjo u kuptua dhe pikërisht në pjesën e parë do të flasim për zonën familje dhe më pas është tema e ambientit urban. Ëh, uh, paracaqos janë lëzuar disa podkaste për sa i përket shkaqeve të zonës familje. Disa nga studentët e praktikës intensive i kanë zhvilluar këto podkaste duke pyetur se çelat janë arsyejt. Le të fillojmë pikërisht me këtë pyetje për ju. Cilat mendoni si se janë arsyet e dhunës në familje? Atëra, duke qenë se kam punuar dhe për këtë pjesën e vox pop-eve në fakt këto podkasteve, nga intervistat që kemi marrë në në rrugë, nga mendimet e qytetarëve, ushton se shkau kryesor është gjendja ekonomike pikëse parë. Ëh, pasi duke qenë se jemi një një familje patriarkale, gjithë pushtetin financiar në familje e mban kurtari i familjes ose babai si, siç siç thuhet në momentin e quhet burr si <laughs> burr ne përdorim termat grua dhe burr për të qenë dhe korrekt për sa i përket pjesës së barazis gjinore. Okej, duke qenë se shumica e të ardhurave të ardhurave sjell si burrin në shtëpi, mëni që burrësh, po pun aty plasin edhe sherret ndërmjet gruas dhe burrit. Pastaj tu shërer pastaj kalojnë tek fëmijët. Preken dhe fëmijët preke nga nga kjo dhumb. Pastaj i gjenë ti një një shkakt tjetër besoj për dhunën familje janë dhe xhelozit ndër mjet shifta. Ëh, pastaj gjendja sociale, plot plot çka tjetër. Dhe Denis sa peshë vendos ti pjesës së traditës, posa për këtë zonën e familjes, kryesisht duke marr parasysh dëshirën që ne kemi kusht të rreth të do apo kryesisht edukatës të dhonës që mia apo bashkëortja apo surate në mënyrë nuk nuk edukohet. E tha mirë edhe Marieta më përpara se ne jemi bëjmë në pjesë në atë shoqëri që jemi familja akoma patriarkale, që do të thotë është babai qendra e e familjes, do të pas vijë edhe pjesa tjetër e shoqërisë. Është absolutisht çështje edhe mentaliteti. Ke shumë të drejtë në këtë, lidhet shumë me mentalitetin. Ne e kemi pasur të tillë të trashëguar dhe vazhdojmë që ta kemi edhe sot që babain ta vendosim në qendër të gjithçkaje. Për sa i përket femrës shqiptare, pakun deri në ditët e sotme nuk po them që ruhet në të njëjtat mënyra së deri ditë në ditën e sotme nuk ka atë vetvlerësim ose vlerësimin në nivelet që ajo duhet ta ketë. Që do thot, ajo shikon veten si ë uh, nuk po nuk do ata eh, inferiorëse, nuk doja ta thoja pron, uh, por në disa raste ose në disa zona krejtësisht të izoluara, siç janë pjesa e malcës së madhe lart fare, do të thon gruaja absolutisht nuk shikon asnjë lloj të, të drejtë për vetveten. Duke pasur uh, duke pasur një mosvlerësim për veten, atë normalisht që këtu fillon edhe ideja që edhe familja më pas ka një lloj cungimi, është mashkulli, pastaj është ndonjëherë nuk është as femra e dytë, është djali i shtëpis, më pas vjen, vjen gruaja. Po Antoneta? Uh, do të saktësoja diçka. Dëgova uh, termin, përdoret termi familje patriarkale. Faktikisht familja patriarkale nuk do thot vetëm që burri të jetë uh, personi kryesor në familje dhe Do thot e, auto auto viti kryesor në familje është uh, po familje, është, është, është term aq i gjer, kanë përshtypjen se familje patriarkale do thot familjet si ato që janë të mdhaja në numër, ku uh, Gjithot qift që kryohet që ndronë familje Që pëthuaj se është gjithë fisi në një shtëpi Nuk është vetëm pjesa ku Bashkë shohërti është personi me fëqishëm Gjithë fëqishëm Më falë që po Tek duna në familje Më falë uh, që po ju ndërpres Familje patriarkale du më thënë uh, Patrius nga babaj Du më thënë që uh, ma shkulli vendos Ok Dhe azurri, në aspektin po, e po, duna Familje uh, matriarkale du më thënë që vendos gruja Dikur Mija vjetë m Ok Mi qëta Po, nërtila Doja të shtoja dhe këtë që Me njëse pëflasin për dhunën, kjo na intereson më te Për që buri është, është në krye Për parësit të drejtonim në një përjit e ditru Doja të ledzoja ë, një informacion që ka marrë nga një raport Për vitin 2012 dhe 2013 Përse për këtë dhunës u shtruar kuresisht në i grave Në vitin 2012, viti më sakt 2012 është mbyllur me një bilanc prej 13 viktimash grave nga dhuna në familje, ndërsa viti 2013, viti që e lan pas, është janë shënuar 11 viktimë femra nga dhuna në familje, ndërsa prit të them se do të shohim se si do jetë ky vit për sa i përket raportit të femrave. Dhe mund të themi se nga viti 2008 deri dhe në vitin 2014 që jemi ne, numri i femrave të dhunuar në familje është katërfishuar dhe është një numër alarmant, mund të themi. Kur flasim për dhunën familjare kryesisht i do të themi përqendrohemi tek pjesa e dhunës së ushtruar ndaj bashkëshortëve. Po ndërkohë dhuna familjare është koncept edhe term më i gjerë. Dhuna ndaj fëmijëve, dhuna ndaj mshuarve në familje apo ndaj antarëve të ndryshëm të familjes. Çfarë konsideroni ju dhunë? Në mendimin tim dhuna nuk do të thot vetëm ta rahës dik, jo vetëm dhunë fizike po tek aspekti dhunës përfështje të dhuna psikologjike. Edhe kur një femër, një femija, po një përën tjetër fyët, atëherë kemi të bëjmë përësërri me dhunë. Uh, mendoj se uh, dhuna psikologjike është më e përhapura. Uh, është më e përhapura se sa dhunë andaj uh, dhuna fizike. Mm -hmm. Nësa është pak ma... Ashtu pak më problem të duket dhuna psikologjike është diçka që mund ta hasim çdo ditë. Ndërkohë kemi ajo dhe që do të thonë është edhe dhuna aseksuale ndërmjet çifteve, që ushtrohet më tip për ndaj femrave, pak të shtu, kështu kështu mendoj. Mashkullit është nganjëra të veçantë. Është edhe dhuna ekonomike. E jo, janë pjesë e në ndarje të, uh, duhet, të dhune psikologjike. Një formë e dhunës është e bashkan gjithër me format të ndryshma, asë njëherë nuk e kemi uh, tham, një, një formë dhune. Qështë e kemi dhunë fizike, kërështë e bashkë një të dajo ekonomike, psikologjike edhe më tepër. Përsa uh, i përket për të rasteve që mund të keni gjuar të dhunës familje, janë rastet shumë të anë media, për nështë edhe raste personale që mund të kemi gjuar të zdo ditë? Edhe nëse do ket, ti mos preqit ta themi. Jo, nuk ka, nuk ka. Por sa për sa i përket, këtu u qendron në problemin më se rastet nuk raportohen. Që do të thot, më vërtet u lexua një raport që është një numër shumë i madh i grave të cilat dhunohen, por doja të dija se sa është, nëse do të kishin një statistikë për të sa është numri i grave apo përqindja e grave të cilat e raportojnë dhunën që ushtrohet. E kemi diskutuar një herë dhe më pëlqen kur Sonila trajton këtë pjesë sepse ka në fokus sepse edhe trajton çdo ditë, ka një horizont aq më të gjerë për këtë, kur ka thënë që gratë nuk e raportojnë këtë gjë dhe në momentin që anur nuk raportohet atë këtu pranohet dhuna, dhe përderi sa njemi një shëqyri që e pranojmë dhunën, në qofë se ti nuk e raportohet, nuk në grenzërë, nuk rebelohet, këndretë sajti uh, dhe dyrimisht të, të ke pranuar dhunë, dhe përderi saj pranojmë nuk mendoj që do, do zhvillohemi dhe ta ta, ta, ta eliminoj. Në vazhdim të kësaj që tha Denisa, unë kam një statistikë të voglë që i për këtë vitit 2013, ku thotë se vetë në 5% e grave raportohen dhunën. Për sa tjetër pastaj shihet, do të them se çfarë bëhet. Po kanë përshtypën se ato gratë të cilat nuk raportojnë dhunën kanë frikë se mos bien prepër serioze dhunës, sepse un kam dëgjuar mjaft raste që bashkësh bashkëshortët uh, uh, i thon ngravetëtyre që nëse ti dhe më denonçosh në policia, atëherë bëjvën e fotu sepse uh, do jetë akoma më keq puna për ty. Në fakt janë të dhuar rastet ku gruaja ka marrë urdhër ndërmbrojtjes, ku bashkëshorti nuk lejohet të të afrohet, ja më pas ka pas raste kur ka humbur jetën. Këto si rasti fundit që uh, Dhe kemi parë dhe kemi dëgjuar në lajmen po. për një grua 7 zënd O edhe një një rast të fundi që nga parë një televizion një program që meret uh, uh, me të shështi sociale Ishte që djali dhunon të nënën Normalisht që kjo është shumë e rëndë Në themi buri dhunon gruan dhije, po kjepies, djali, Për cëndron me kërësisht të këpjesë Po në fakt ka dhe e, Po, djali dhunon nënën kë ishte shumë e rëndë Po, djali dhunon nënën kë ishte shumë e rëndë Po, d Nëse saoj mirë një bëshaka. Ëh, djalin, jo bëshaka, se tash mirë ja bën. Ëh, uh, djalin, <laughs> djalin dhe unë nënën kjo nuk ka për dijet në mënyrë absolutë dhe nëna në pavarësisht se e kishte denoncuar dhe... disa herë sepse dhuna kishte shkuar aty nuk mban më, imagjino që një nënë të denoncoj vet djalin sa e ku ka shkuar dhimbja, dha sërish kishte dalë kërkon tendim sepse djali e kishte kërcënuar që kur dal nga burgu sërish do të përsërisë një të njëjtën gjë. Dhe ajo nuk kishte asnjë lloj ndihme nga asnjë lloj instance. Normalisht shikoj që edhe shteti politika sociale nuk është se ka një ngërë që nuk për po funksionojnë mirë në këtë rast. Sa të informuar janë gratë përsa e përke dhunës? A e dinë ato, dhe me thënë, konceptin e dhunës? Qëfar konsideroat dhunë? Hmm. Unë mendoj se absolutisht që e dinë se qëfar të thot dhunë, se nuk kanë në një, një filozofi për, uh, për dhunën, sepse e provojnë bikurizin e tyre dhe ju më të atë dinë se qëfar, dhe me thënë, në mënyrë të përkufizuar si koncept. Por ëm ndoshta pitet do isha aj janë informuara grat për politikat që ekzistojnë në mbrojtje të tyre për organizatat për riabilitime të ndryshme që mund të bëhet aty në rast se dhunohen. Pyetën në këtë mënyrë sepse në bazë të trajnimeve të fundit që kanë bër, thëmat edhe një shpullt të dhën apo një çar nuk e konsiderojmë dhunë, konsiderohet diçka normale. Mirë, ne ndalem te një hapësir muzikorë dhe rikthehemi sërish ku plasin për dhunën familjare. Rastin për dhunën familje, sot të në Albina Mobile Radio jemi studentë të praktikës intensive Pak më paru, hodha pyetin se a dirin do një rast të dhunën së familje dhe besoj se nuk ka persona që nuk din, sepse janë raste që mund të gjemë në media, apo raste që mund të kemi hasur në përgjithëshmarin tonë Dhe tani, duatë të gjemë një rast e, e kam unë një rast uh -huh. Ne para këngës folëm për rastet e dhunës ndaj femrës Por rasti që të regojun është të për dhunë ndaj femive është komshia ime në katin ku un mbanoj e cila ushtron vazhdimisht lundaj fëmijës së saj të vogël, vajzës e cila është në klasë të parë. Ë e kam një nga shoqet ona e ka takuar pasi ajo merret me një shoqatë për mbrojtjen e fëmijëve, e ka takuar dhe i ka thënë që kjo që bën ti është e gabuar, jo çdo gjë zgjidhet duke rraur ti fëmijën tënd, por përgjigjja e saj si gjithmonë dhe gjithmonë që ajo i thoshte asa që kjo gjë është e gabuar, ajo thoshte që un kam halle, kam probleme dhe ë mirësi im, im është fëmia im. Ty nuk ka çfarë të duhet. ë këtë gjë kemi pothuajse një vit që banojmë afër me atë dhe kemi një vit që e, e shohim. Por doja të thoja që ka edhe diçka tjetër shumë negative ku për shembull komshin, si ne, apo vetë të tjerë nuk e din ku të dretohen për të denoncuar këto raste pra mendoj që duhet të ketë edhe edhe më shumë informacion për qytetarët për ti për ti denoncuar rastet e dhunës, si ndaj grave, si ndaj fëmijëve. Kurse unë mendoj se në qytetin tim është një zyr që funksionon për rastet e dhunës në familje, ë uh, janë të informuar të gjithë, por nuk e di arsyen sepse nuk shkojnë dhe ë uh, denoncojnë këtë dhunë. Ndërkohë që dhuna është shumë e përhapur, madje një familje pothuajse çdo ditë, çdo ditë burrë erë gruan dhe ndërkohë ajo nuk ka shkuar që t'ankohet atje. Nuk e di arsyet sepse nuk shkon, por është mjaft e informuar. Mos e i. Nuk mund të themi se ka personazhe që i pëlqejnë dhon han këtë mënyrën e paragjykojm. Por jo la. Atëherë meçi ishim te rastet, mund të them dhon një rast ë në pallatin tim, është një burrë që zakonisht dhunon jo vetëm gruan e tij por edhe fëmijët. Uh, këj personë uh, zakonisht e dhunon gruan kër është nën efektin alkolit edhe kam vërre do më thënë që dhigjahet kër a ju shtron dhun as një nga komëshit nuk reagon ose të lajmë roj sepse realiteti këtu është që se duhet të përfëshje mu në puntet tjerve nuk ka raportime dhe vërre që uh, këj personë u shtron dhun të vazhdueshme edhe është nën efektin alkolit dhe pjesë më të madhe të kosë uh, uh, personat që ka familjarët e ti n nuk ja hapin derën, e shpiz dhe lën të fle jashtë dhe i gjëna ty të palat, të jafër, të lajqa. Kërë është mm -hmm. një ras që kam. Vërëfëria që përjeton shëqyria shqiptarë është pikërishtë, ndo është, që se dolin dhe dhe një pytje në më në thonim që dhuna, është më shumë në ato familje, është më shumë në ato familje ku është gjëndi ekonomikë, është më e keqës e sa në familje që normalisht gjendja është shumë herë më e mirë. Në fakt dhe... ka raste që kështieth një paragjykim, sepse jo, jo, nuk është thjesht një paragjykim. Për faktin sepse nuk e vë ditën faktin që ka dhënë edhe në Ka, ka dhënë në familjet e tjera, por dhuna në në këtë familje që ekziston varfëria është shtuat akoma më shumë për vetë faktin e marrjes së borxheve dhe, dhe uh, siç folëm dhe për familjen patriarkale ku babai gjatht kohës është sunduesi ndaj çdo gjë dhe, gjoja, dhe uh, nuk e shikon kurse si do të thënë në aspektin ndoshta emocional apo është më Si e shihin vështi... e dhunës si në një formë të edukimit të fëmijës? Si jo fun të mos edukimit të fëmijës do thojë Sunila sepse të, a, nëse në ka një gjë që nuk e edukon një fëmijë, nëse ka një gjë që nuk e edukon një shoqëri është pikërisht dhuna. Dhe una për mendimin tim duhet të shohet në nivelin zero, jo vetëm që duhet që të trajtohet, por duhet edhe të dënohet, sepse vetëm nëse dënohet ne në marrim vesh. Ne shqiptarët të paktën jamsuar që të marrim vesh vetëm me ligje, sepse me sensibilizim e kam përshtypjen se nuk po nuk po mundet të, të që trajgojnë shumë. Për kjo që një fëmijë i cili rritet në kushte të tilla që është i detyruar çdo ditë për do e dhun atëra gjat gjithkohëz do të jetë në stres të vazhdueshëm do të bëhet një fëmijë agresiv që do të thotë do ketë shumë elemente që ato do ta vazhdojnë do ta shoqërojnë gjatë gjithë jetës së tij. Dhe një fëmijë që është në presion të vazhdueshëm psikologjik dihet normalisht që dhuna psikologjike është shumë fish më më e rën se sa dhuna fizike. Të rritësh një dhunë në një dhunë të vazhdueshme psikologjik, një presion të vazhdueshëm psikologjik, dihet normalisht si do jetë ky fëmijë më pas edhe për vetën për familjen dhe për shoqërinë. Parola? Atëra ne në fakt e kemi kemi edhe fjalë tëurta që justifikojnë dhunën Sjelim të shëmbullin kushtë të rejtë të dojnë Janë, fën, të të nisemi nga këto lloj fjalë urtë edhe kem pasur në para kanunin edhe nisshim shoqëri patriarkale, kaluam tranzicione, mendoj që hapat shoqëria jone nuk është se ka ecur shumë në drejtim të kësaj, ne akoma nisemi, mendojmë që dhuna do ti do ti voj fëmijën ose gruan më të bindur ose më të zgjuar, edhe çudi tris tani më vjen ndërmend një fjalë urt afrikane që thotë në qofse druri do të bënte të, të zgjuar një person atëherë më të zjuar do ishin gomerët edhe më vjen në fakt është me këto që më kujtovem kujtove edhe kujtove një shpreti edhe që ndoshta ka lidhë pak më te me barazinë gjinore. Nëse një grua mund të gatuaj, po ashtu mundet edhe një mashkull sepse një grua nuk gatuan me mitrin e saj. Ë, uh, le të kalojm pak te kjo pjesa, çfarë mendoni do të jenë masat për të ose për ta zhdukur jo, po për ta parandaluar, për pasur një përmirësim të statistikave të zonës. Më vonë uh, Sunila kishte diçka, tha Denisa. Pa. Uh, përmendimin tim dhuna të ulej në, në, në zero Momentin që egziston njëriju Dhe njëriju Dhe të egzistët dhe dhune? Se zbën se Ardeno? Zbën. Sepse Nëse njëri si ti mendojnë që duhet jo, të egzistët jo, jo, jo, dhuna Imaginot së fërdojt me ndemë përndrit të Nuk më në qëdo shuto pike Mendojnë që duke shdunën nga shusheria njërzore Nuk më shuto pike Nuk më shuto pike është topikë, është. Buna për ty është pozitive? Nuk nuk po them se është pozitive, është thjesht është dhurish që është vetëm thrafër denë. Shkurt ma dhet. Nuk po kuptohemi, nuk po kuptohemi. Ti po thua, imagjino, ti po thua uh, për mendimin tim sikur të zhdukej korrupsioni. Nuk ndodh kjo. Në momentin që ekziston njëriu në tak, në momentin që njëriu është një njerëz që ka devijuar nga le ta themi kështu gjenetikisht ka devijuar nga nga nga mbretëria e kafshëve dhe dhuna është është është është të përsëritur ta them një jetën e kafshëve në fund fundi ç'është dhuna dhuna është një komunikim një stimul O Samir unë nuk dua të komunikojmë në as platformënde prap nuk po kuptohemi nuk po kuptohemi ti ti po thua që ta zhdukem dhunën Adeno më mirë le të mos zhduket korrupsioni le të mos zhduken shumë gjëra të tjera po dhuna le të zhduket sepse dhuna atëse sepse noi njëri tjetrin ti nuk ke të drejtë në moment dhuna Ardeno do të thotë kur ti cënon lirinë dikujt tjetër si e dhun fi... fiz e uh, si dhuna fizike si dhuna psikologjike cënon okay. lirinë diku tjetër te ti nuk ke të drejtë ta bësh ne kan përshtypen për sardino po thotë që ne nuk mund ta zhdukem ato deri në fakti që do të thonë në rregull se nuk mund ta zhdukonu në një ditë po them se duhet fakti që do të thonë diçka që duhet ajo duhet ose do ishte mirë sikur të zhdukej ok ne e dim që asnjëherë nuk do shkojnë zero po të paktën shpresojm duke shpresuar për zero të paktën ndoshta mund ta ulim me përmendimin tim problemi më i madh lidhje me dhunën është dhuna sistematike saj çfarë ti bën. Dorsa nga i herë let rrife mirë. Jo, jo, dhuna sistematike dhe momenti nuk, kur përsa për Nuk për sa i përket dhunës arden në këtë pikë do bëjmë dakord kurse ka një gjë që urrë gjithmonë deri në një pikë nuk e di, oh, është dhuna, okay. sepse ka shumë vende të tjera që janë shumë zhvilluar ku dhuna nuk është, nuk ekziston. Oh, Mund të jetë një rast shumë i izoluar, deno. Vetëm arde, no. në një shoqëri nuk ekziston dhuna, çështjë si, që, që, që është një shoqëri që pak kush e njehin, dhe ajo shoqëri në dhunë nuk asnjëherë nuk ushtron dhunë në lidhje me me antarët e shoqërisë vet, dhe asnjëherë nuk shkon në luftë. Qikot? Një shoqëriës dhe sh me me me më shumë pak në Wells, nuk, nuk e di ku është, por kam informacion për të, më pak shumë banor. Në çdo në çdo në çdo shoqëri tjetër të të ekziston krimi, vrasja, dhuna dhe gjithë ato llojet e sjelljeve tëra njerëzore që i kemi edhe ne sot në, në shoqërinë tonë. Oke, okay, Ardenon the por atë që është problem ku sistematike, po pikrisht ashtu fillon, fillon kështu pak, një herë në vit, pastaj bëhet një herë në gjashtë muaj, pastaj në muaj, pastaj ditë për ditë, pastaj orë minutë. Oke, këtu këtë po them. Ase nëse ti atë je dakord që të përdoret dhuna Jon, një herë e kështu kod uh -huh. kështu për qejf se na merr malli me udhunë, kështu hajtë ja fusim grushtin njëri një tjetrit. Ashtu fillon pastaj pak nga pak edhe e thejë. Përfundon... Ardenon në familjen tënde do ekzistonte të dhuna në familjen tënd tashme? Sigurisht që jo, s'njëherë. Në shqyërin, në familjen të ndet i nuk e pranon? Por, por, unë një, shokët i mi që i rajin të dashurat. Të dashurat, jo, jo, të dashurat, rajin të dashurit. Më kuptojnë që duhet të them. Më në kuptojnë që duhet të them. Raset that... e egzistojnë, se pot mësë egzistojnë, jo, në të jo, të trajtonin farës si qërë të, të jërëdhin. O, për ti, për deri sa e qua negativit për familjen të ndet, unë të pëthem Njerëzit nervozohen. Njerëzit momenti që nervozohen, njerëzit. Kapin mikrofonat. Jo, <laughs> jo. Momenti që nervozohen njerëzit, atë dalin jashtë kontrollit. Kupton? Ardeno, jënë kontrol të të një? Unë janë në kontrol. <laughs> ok. <laughs> okay, okay për... Përvej po... skepticizmit Ardenos që nuk mund të ashtukim do të dhunën, që parë mund të bëjmë për të parandaluar, do shtapë për të reduktuar atë? Jo, ndojë në faktë, vazhdoja pa. pak lidhur me diskutimin që përbën Ardeno. Unë mendojë se duhet të, të bëjmë një lojë diferencimi midis dhunës në shoqëri, dhunëa në familje edhe s'jelit agresive. S'jelit agresive, ekzistojnë sepse në momentin që ti merr një provokim të jashtëm, atëherë ti reagon në mënyrë agresive, kurse dhuna në familje dhe dhuna që ushtron ti ndaj një shoku është kompletet ndryshme sepse pjesa më e madhe e dhunës në familje personi që dhunon dhunon pa një arsye. Thjesht ai mund të vuajë nga një depresion, mund të jetë në nën efektin e alkoolit dhe nuk ka asnjë shtysë të jashtme që ai të dhunojë pjesëtar të familjes. Kurse në shoqëri ti reagon ndaj një provokimi, ndaj një ngacmimi, nga një ndaj diçka që të tjerë të bëjnë ty, kështu që është komplelë ndryshme dhuna në familje sigurisht që duhet të mund të reduktohet, edhe duhet të reduktohet edhe në zero, kurse sjellitë agresive në shoqëri është diçka që ne nuk mundet nuk mund ta shmangim mendoj jan koncepte të ndryshme. Mirë, kalojmë te pyetja, çfarë do bëjmë për ta reduktuar këtë dhunë? Masat që duhet marrë. Mendoni se ndoshta arritja e barazisë gjinore në parlament mund sjelli dhe përmirësimin e rolit të gruas brenda familjes? Ti nuk e beson që kjo mund të ndikojë tek pjesa tetë e popullsisë apo tek pjesa e thjesht e popullsisë, ose nuk ndikon ajo barazia gjinore në parlament? Doja të soja i që të ndoshtë ta fushata sensibilizuese do ndikonim, por kote fundit ato janë shtuar shumë. Fushata sensibilizuese dhe shocatat që miren me mbrojtje në grave, grave të dhunuara. Me gjitha të prapë këto nuk është e kanë dhëna të efektin e duhur. Edhe nuk me ndoj shë ky sensibilizimi i, i meshkujve apo edhe i nënave që dhunojnë fëmijet është, është nëritje. Edhe me ndoj shë ndikon shumë edhe ai nivelli arsimorë që kanë apo edhe këto probleme. Ndoshta kjo rritja ekonomike do të ishte një zgjidhje, por prapë mendoj se ka shumë shumë punë për të bërë. Do të thuash që përmirësimi i rolit të gruas në statusin ekonomik në familje mund si edhe pjesën e reduktimit të dhunës. Kjo gjë ka ardhur duke u rritur, edhe ndoshta edhe kjo është një okay. një mënyrë për ponërtila është vërtet domethënë që këto organizata sensibilizuese uh, janë ritur shumë, uh, janë të shumë të ana numër, po besoj se operojnë më tepër në kryeqytet. Ajo që do doja un dhe që do ishte më efektivshme, besoj ishin nëse këto organizata ishen do të ishin përhapur kudo, madje ka mundësi të përhapeshin edhe në fshatra, sepse nuk mundet që një grua që është e dhunuar nga domethënë nga një fshat shumë i largët të vijë edhe të ankohet këtu në kryeqytet sepse është edhe vështirësia financiare. Ajo çfarë doja, ajo çfarë besoi se e elimon dhunën e familjes është edhe pavarësia financiare. Në momentin që një grua është e pavarur, nga nga ana financiare nga, nga burri vet, atëherë ka më pak mundësi për të reduktuar për për të dhunuar sepse ajo mund të largohet. Kurse nëse një grua është e varur financiarisht nga i shoqëri vet, ajo nuk ka çfarë bëj, do vazhdoj të duroj për atë gjëne dhe do jetoj në në pat familje. Antoneta Uh, ndër ato është që një nga mënyrat më të mira që të ulet niveli i dhunës është uh, që të rritet vetëvlerësimi i femrave, uh, ato të jenë më të ndërgjegjshme për vlerat që kanë dhe për ndryshimin që mund bëjnë, uh, të mos të binden gjithmonë, të dalin kundra, të mos jenë pre e shoqërisë dhe e, e familjes, uh, të thonë atë që mendojnë dhe gjithashtu do të ishte mirë edhe që ë të ritej të riteshin vendet e punës për gratë. Në momentin që një femër është e punësuar, ka të ardhurat e saj ekonomike, atëherë ajo ndihet më e pavarur dhe normalisht edhe nëse do të kishte një rast dhunë, ajo do të ngrihte kokë më më thjesht dhe do të fliste. Në momentin që ato nuk kanë të ardhurë ekonomike, ato normalisht që ndien borgjlie, le të themi, ndaj burrave të tyre dhe u bindën edhe në raste të dhunës. Un mund të jetë poshtë gjitha këto që ju sapo that, sepse mendoj që nuk është vetëm ana financiare ajo që shkakton dhunën në familje, por edhe niveli intele intelektualitetit të meshkujve kryesisht, sepse një njerëz që është intelektual, sado i varfër të jetë, nuk mund ta nuk mund të ushtrojë dhun mbi gruan e vet. Që kështu nuk besoj se gjithmonë është ana financiare, tër, po sepse janë të... edhe një njerëz shumë të varfër Që nuk ushtrojnë dhun Të e gratë të tyre, nuk është gjithmon kjo Këtur edhe unë duhet them të qka Edhe unë një njërës që janë që pretendojnë që janë intelektualë dhe përdorin një dhun madhi një dhun që është më e keq se tek tek të varfërit sepse ata pretendojnë që oh janë familje intelektuale, nuk njohin dhunë dhe bla bla bla dhe në familjen e tyre femrat janë më të dhunuarat, qoftë fizikisht por dhe shumë psikologjikisht. Unë nuk përjashtoj raste që mund të ketë, por e kanë po thalën atërica, shumica. shumica. Nuk e vëmat atë që them unë. Unë këtë pjesë jam e bindur. Të dyja rasteve vajzave që ndrojnë, edhe në familje të pasura, edhe po mund të të shpërndaj bizh, por është apo i Ardenu. Okej, ne kemi thon një herë që dhuna nuk kurse në skend. Që do thot momentin që e kemi e kemi mos e mohoni, asnjëzu duhet ta mohojë që e ka dhunën. Gjithsesi kush ndonjëherë do të rrai dikë. Po edhe kemi ndonjëherë. Okej, ta thash, e thash. Por jo duhet të ishte i fikur. Çfarë desh desh të them këtë që nëse duam që një familje të mos ketë dhunë, po fare fare atëherë duam duhet, duhet punojmë të komunikimin në familje. Do më thonë, ti flasim gjërat, sepse thashë që dhuna është një form komunikimi, po e mirë në aspektin kafëshororë. Përdorim komunikimin verbal, do më thonë, me, thon, me fjalë, dhe përmendimin tim do jetë shumë, shumë, shumë efikashe. Pjartë e nësi mërveshme më mirë, komunikimin, si kemi përshtatë shumë un marr vesh kur ndreko kur ndrejto dikush me mirësielli të qeshën të, shen, të po lutem si të ngacimoj, aman edhe po po sikur të ngacmoj ndonjëri të dashurën në pub uh et -huh. gabes di si çfarë do të bësh të kështu të them familjen ose po kjo varet po var, kjo varet nga tipat për shembull nuk është se jam një tip impulsiv lidhe me këtë pastaj varet edhe çfarë lloj ngacmimi është Por besoj që do besoj që do hyan sher thëm sepse dikush aty në rrug. Sa dashur si pëlqen? Le ta ngas më gjithë si pëlqen ajo e ka lënë vetë skeptik se ka dhunën. Pastaj rifit. Okej, ja. O kuptoa. <gjohen> Për ta rimarrë pak temën këtë pjesë, mirë, uh, do flasim akoma për rolin në familje, përndoshta në pjesë të tjera uh, dhe në emisionet e tjera. Për sot uh, do ta mbyllim këtu, por para se si ta mbyllum, kam dëshirët të lexoj uh, një informacion. Informacioni po është një shkrim i një studiuese në lidhje me rolet në familje të burrit dhe të gruas. Bashkshorti ka mbretëreshën e të mirave. Domethënë, para në xhepin e tij. Por bashkshortja nuk paguhet për punën e saj. Bashkëshorti duhet të jap për të ngrënë, për të fjetur, ashtu si çdo të kishte bërë dhe me një slav. Orët e punës, kushtet e punës, festat, pushimet e gruas shtëpiake nuk përtaktohen në kontratë. Kontrata martesës nuk është e krahasueshme me një kontratë punësimi. Nuk ka të drejtë për grevë, nuk ka organizata për gratë shtëpiake. Përkundrazi, ato individualizohen dhe ndahen. Nuk gëzojnë asnjë siguri shoqërore për punën e tyre si gratë shtëpiake. As nuk brohen me ligj nga despotizmi dhe dhona e bashkëshortëve të tyre. Në shtëpi, askush nuk siguron respektimin e të drejtave të njerëut, por rjedhoi janë çështje private, të cilat joja nuk kanë të bëjnë me publikun dhe nuk kanë garantinë të sigurisë fizike. Bashkëshortja duhet të shërbejë dhe mbi të gjitha duhet i bindet burrit. Ai mund të kërkojë këtë edhe në një sallë gjyqi. Me pak fjalë, gruaja shtëpiake është një punëtore e papaguar, në dispozicion të burrit të saj. Gjat ditën e ditës, gjat gjithë jetës, për më tepër i gjithë personin e saj është në dispozicion të tij, përfshir seksualitetin dhe aftësinë për të lindur fëmijë, mendjen dhe ndjenjat. Ajo është në të njëjtën kohë sklave dhe bujkrrobe, që është detyruar të bëjë të gjitha punët që u nevojiten burrit dhe fëmijëve të saj, për shtyrë të demonstroj dashuri, dhe ather kur nuk e ndjen një çtë tillë. Kështu pranohet, kështu pranohet nga dashuria dhe pastaj dashuria shndrohet në punë. Situata mund të mos jetë gjithnjë e pa-tolerueshme, pa por është e pamundur të parashikohet që nuk do të, të bëhet e tillë. Kështu që në këtë shkrim na mbyllëm për sa i përket kësaj pjese dhe rikthehemi pastaj me ambientin urban. by the radio Përshëndet jua stacion Radios Albania Mobile Radio, jeni duke tu me praktikën intensive 2, duke biseduar për ambientin urban. Kemi disa të ftuar dhe kryesori është Elsedio, i cili vjen nga një organizat, pikërisht nga organizata UN, por gjithashtu kemi dhe të ftuar vajza të cilat kanë ardhur për biseduar rreth kësaj çështjeje. Gjithashtu duhet të theksoj që pranë meje është Tea, e cila së bashku do të drejtojmë këtë bisedë. Përshëndetit gjithëve. E shpresoj që këtë temë ta zgjojmë sa më shumë dhe të nxjerrim diçka nga kjo. Po, patjetër. Atëher le të fillojmë. Ë uh, ambient i urban. Një nga problemet kryesore të ambientit urban është ndotja. Ë uh, disa nga llojet e ndotjeve vinë ë uh, arsyet janë të ndryshme, por këto arsye bëjnë që ndotet si ajri, si uji, si edhe ambienti që na rrethon. Uh, Atëher le të fillojmë duke folur për ndotjen e ajrit. Elsedio, mund na thuash diçka rreth ndotjes ajrit dhe arsyet? Po po tanis nga Tirana, që është mbi populluar dhe arsyet kupton që është nga mbi popullimi, sepse Tirana Tirana ka kapaciteti për çarkulluar me makina, së çarkulluar me me automjete nuk nuk e përballon dot, sepse nuk ka nuk ka parkimin, parkimi dhe vënë ndryshme ku mund ku mund të hedhësh plerat për shembull sepse ti mund të ecësh nga nga këtu ku jemi ne deri në qendër Tiranës dhe mund të djesh maksimumi 2 kosha plerash dhëgjël. Duhet të marrësh plera, duhet të mash në dor për disa disa metra. Nuk është se është koshat janë, janë të vazhdueshëm, ose kur ishte për parkinjet që nuk kanë nuk ka parkim publik ose privat në Tiranë. Po, është shprejur kjo problem në shtypë, ose a, fakti që në ngese koshave... e koshave? është shprejur, jam bërë disa regullime nga bashkia për një farë periode, pastaj shqiptarë ne themi që ka disa probleme vetë si shqiptarë, që i prish gjerat, dhe shumica janë të prishur, kjo është puna e koshave, kurse për parkinget është, që është, është ngritur që është e disa herë dhe nuk është gjetur as një zgjitja. Po, e uh, cila nga vajzat mund të na thotë diçka më shumë rreth uh, ndotjes? Miki, ose Okej, okay, përshëndetje Ariola. Uh, ëm do të Shneri. thoja që ndotja në, në Shqipëri dhe kryesisht në Tiranë është një fenomen shumë ëm uh, shumë i përhapur këto fundit. Këtu unë mendoj ka shumë arsye, ka ndotje nga makinat, ka ndotje akustike, ka ndotje nga vetë ne që përpiqemi në një mënyrë ose në një tjetër me ose pa dashje ta ndosim ambientin që na rrethon. Ë megjithatë unë do thoja që po, do thoja që janë të rinjt ata të cilët duhet janë më të ndërgjegjshëm për pasojat që i sjellin ambjentit edhe duhet bëjnë dhe fushata sensibilizuese edhe duhet të organizojnë në grupe vullnetare volne, për të pastruar mjedisin e tyre rëthues ose zonat bregdetare mi që po afron dhe sezonin turistikë. Atër uh, folle për mëndetorin dhe dojë atë përës që uh, cilin nga ju është përfëshirë në organizatat të ndryshme veç e lcdo së cilin tashme prezentuam uh, për të uh, organizatat cilat në kalin dhe me mjedisin, mund në thot të qka rrëth qfar uh, uh, ka kontributit në të të organizat? Po, unë jam Preveza, përshëndetje, unë be pjesë në korpus në vëllënatarve i cilin në sezonin në e pranverës fillon pastrimin e plazheve dhe bregdetit shqiptar. Kjo ndos me mbetjet plastike kryesisht, edhe me mbetjet që kanë ngjelur gjatë kohës së së plazhit sezonit të kaluar, dhe vendimi fundit që ishte marr nga korpusion ishte që plazhin plazhin e Spilles nuk do të pastrojmë për shkak se pronarët e lokaleve vazhdojnë hezin mbeturina në vendet që ne shkojmë të pastrojmë çdo vit. Dhe kjo në form Ndo është ta për të ndërgjeqësuar sa do pak pronarët e këture bareve që të pakëtën ata vetë të i hedhin beturinat në vëndin e caktuar, për mos folur për qytetarët që lenë qëfar do lojgjeje që të kenë me vete, duke fëlluar që nga këpucët e duke përfunduar të e këtë bebelinat e fëmidhe. Uh, për mënde pronarët e lokaleve, uh, keni të ndëtuar ndë njërët bisedoni me ta dhe uh, të i binë një që mos i hedhin aty se është mëj mira për ata për veprimin që bëjmë ne e, unë Amerina dhe unë me pjesë në korpusin e vullnetarëve. Nuk mendoj se është nevoja që të bisedojmë me ata për të bindur se nuk është mirë për të hedhur mbeturinat jashtë ambientit të lokalit të tyre, pasi vetë veprimin që bëjmë ne, duke u bërë një grup me më shumë se 100 veta, për të shkuar të pastrojmë qoftë rërën apo qoftë edhe pyllin që është aty pranë, është një veprim që duhet të bindë ata apo duhet të prek pak nëse dor që Shikoh, janë këta të rrinë, janë më shumë se njëshin të rrinë, që vinë po thuaj se gjdo pranë verë për të pastruar plajët, për të pastruar rërën, e cila e, ajo është gjëja e vetë me që ju siel atyre edhe punën atyru, që ju siel turistët. Që që mendoj që nuk është nevoja që të bisedosh me ata në fakt unë mendoj që problemi më shqetësues se si sa pronarët e lokaleve ve vet lokalet mua më shqetëson më shumë veturinat që hidhen nga spitalet dhe hidhen afër zonës së spitaleve ne kem parë në media raste të ndryshme të denoncimit të, të, të këtij fenomeni ku uh, mjetet e përdorura nga mjekët që mund të kenë infeksione nga më të ndryshme hidhen në afërsitë të uh, spitalit ose në zonat aty afër kur në fakt këto mbeturina ose këto mbetje duhet të izolohen dhe të trajtohen me shumë kujdes pasi mund bën burimin së e sëmundjeve për komunitetin ton. Pse mendoni ju është kaq e vështirë të bindësh njerëzit që të hedhësh plera të shëgabuar dhe dëmton vetë ata. Shumë nga ne thonë që është e gabuar, nuk do të bëj, por shohim që pothuajse të gjithë në fund të fundit i hedhin. Çfarë ndodh? nuk janë ndërgjeshëm apo si. Kjo është pikërisht se ne nuk kemi ndërgjeshur, nuk kemi atë kulturën e përgjithshme që plerat thjesht na dëmtojnë. Dhe në fund fundi gjithçka që ne bëjmë na kthehet mbrapa. Kjo është pikërisht, është rasti më konkret, rasti më i pastër që gjithaj ajo që ne bëjmë do të kthehet një ditë mbrapa, do të kthehet në mënyrë të pamëshirshme mbi ne. Ne i hedhim plerat sepse nuk kemi kulturën e përgjithshme dhe nuk e dimë që nëse nëse i hedhim plerat, kjo që dë dëmton ambientin, duke dëmtuar ambientin, do të dëmtojmë ne do të dëmtohet shëndeti jonë dhe jo vetëm ne por brezat që vijnë pas nesh. Ne të gjithë këtu kam vështirësinë që pjesa më e madhe e tribeve kanë Dhe si kur vetëm një aftë të shëndrojnë atë vënd, të gjithë më solë me kulturën, që jo vetëm të hedhin plerat në koshtën e dur, po edhe të hedhin plerat që t'i ndajnë plera që të thotë uh, uh, plastika hidet një vënd, uh, dhe më thënë uh, uh, vendosën, po sipas okay, politikave të caktuara shiko tu duhet të dal të duha të dal sepse atje ka ligje ka rregulla ka ka politika të caktuara që ti nuk ke mundësinë edhe po të duash ta hedhësh plehrën diku ti dënohesh nëse e bën atë gjëndërse ne jemi dhe... mjaftuar të rritur që të mos kemi nevojë për ligjin por kallbëj me ritjen të... kallbëj me kulturën sepse ne kemi edhe shumë mangësi të tjera që nuk kanë të bëjë me ritjen nëse ne do të ishim kaq të ngjeshëm vetëm për vet faktin se si jemi të rritur atëherë sheqëria jo nuk do të kishte do të kishte eliminuar edhe shumë probleme të tjera nuk do kishim kaq probleme sa do kishim nëse ne do ishim të dërgjeshëm që e të rritur do duhet bëjmë veprimet përgjithshme. Mendoj se kanë të bëjë zeligjet, do t'u tregoj një rast. Um, Un kam shtëpi private personalisht dhe katin e dytë e lëshojmë gjithmonë me njerëz të huaj. Qera. Po, me çera e lëshojmë njerëz të huaj dhe ndosht që kur vin janë njerëz të më të edukuar dhe më të sjellshëm dhe pas një muaji dha ata fillojnë e i heqin mbeturinat nga dritarja, i heqin në lum, i heqin te cepi derës. Kështu që pjesa e ligjit është e rëndësishme është edhe ajo shprehja që nëse qoftë e bën diçka për 22 ditë të bëhet zakon, po ne shqiptarët më sa duket s'kemë durim 22 du ditë, e bën vetëm 2 ditë dhe pastaj harrojmë. Ligjet absolutisht janë rëndësish, sepse një shoqëri rregullohet nga ligjet. Unë kam përshtypjen që ne shikojmë ato çfarë bën tjetri edhe ato bëjmë. Shikojmë të tjerë që hedhin plera dhe ne vazhdojmë hedhim ato. Shikojmë të tjerë ose ja shtetet që uh, edhe nga rregullata ose nga diçka tjetër janë më më të edukuar, nuk i hedhin plerat, nuk shikojmë asnjë me durim në rrug, nuk e hedhim as ne jem koshin dhe e hedhim. Vim në Shqipëri, shikojm të tjerë një pleër, vazdoi unë e hedh tjetrën, tjetrën, tjetër dhe kështu bëhet. Vjen zinxhir. Vjen zinxhir çdo gjë. Po në rastet që uh, keni parë që njerëz që ju injhini shoqëria ose familja bën një veprim të tillë që hedh një mbeturinë, reagoni ju apo thjesht thoni ok, kjo është normale dhe punënit në veprim ndoshta duke hetur te diçka. Në fakt një rast shumë për mua shumë qesharak, sepse më ndodht që isha në një ambient duke ecur, ambient publik në rrugë, edhe shoh një person që hedh një letër në rrugë. Edhe mua më bëri përshtypje, i thash po pse e heth aty? Sepse në fakt në qendër ka kosha, në krahasim me zonat e tjera që nuk ka. Edhe i thash kur e ke koshin aty afër? Dhe më përgjigjet personi që un nuk e njif, ja në fakt, edhe më thot Në fakt unë nuk është se flasë gjithmojnë që themë që uh, bëj këto ose bëj atë, sepse njerëzit janë edhe pak të, të që ditëshëm në Shqipëri dhe ragojnë në mënyrë agresive, dhe i themë këti personi që pëse nuk e hethë kër e ke 5 metra afër koshin, e personi që kështë atë letër në dorë, ishte student, emer, e merë, e grisë, sepse hodhi në mënyrë komplet letërën, e merë, e grisë, e bëj në copat të vogla, edhe thotë këtu dua unë të h dhe un nuk reagova fare, thash vazhdo, hidh e ku të duash edhe. Të në fakt janë raste për të ardhur keq se si trind mund të reagojnë kështu, ëh, uh, po në përgjithësi kam përshtypjen që nuk janë gjithë njëjtë. Për shembull, shoqen time, një shoqja ime ka qenë shumë e fiksuar mbaz edh e spleerava ajo, nuk hidhte asnjë gjë. Gjithçka i mbanten çan dhe në momentin që një ditë un pash që isha në një vend që ishte vështirë gje një kosh dhe hodha diçka, momentin që ajo më tha mua po pse e hodhe, un personalisht un djeva keq Faktikisht qatë ditë unë nuk kam edhur asë që një zhë. Uh, do doja shumë të mendoja që shumë njërez janë këshu, po fatke që ishtë nuk dojë. Po me gje? jam te jam fakt. No, po po te jam falit te sepse mendova qe megjik kishje diçka per te thon. Oke, okay, doja te pyese pak Elsedion, per sa per ket organizatave qe ju keni. Kemë vërejë qe ka shumë organizata te tilla, shumë fushatat sensibilizuese per te rinj, per te pertendikuar te kata qe qarkullimi mos bëhet me makina por me bicikleta. Dhe kam vënë se qjo ndodh vetem nit dit ne vit, kur es dit apo trore dhe më von këtu dhe nuk ka dhe hapësira per te lvizur me bicikleta nga viti në vit ka ndryshuar kjo apo vazhdon të mbetet e njëjtë edhe pse juve vazhdoni të punoni ne ne vazhdojmë të punojmë po ndërgjësimi shqiptar është gati zero kemi kam filluar shumica e rinis ka filluar ndërgjësohet për ambientin urban sidomos si prit ndonëse keni parasysh në festat popullore që i themi ne që kanë 14 shkurti 14 marsi 1 qershori që del popullsia del në qendër del nga kodra dhe liçeni dhe ulet për piknik ose për diçka të tillë. Kur mbarojnë punën, ato i lënë gjithatë, nuk është se marrin e mbledhin dhe i hedhin në kosh. Antoneta ka qenë në një akt nga aktivitetet tona, që bëm oh. për ditën e verës që dhurouan verore, dhe po e vuri re që njerëzit ishin ulur aty afër nesh, hëngrën, mbaruam punën dhe i lanë të gjitha. Dhe ne do bëjmë një aksion dhe ju ftoj të gjithëve që jeni këtu iherë me datë 1 qershor ë jo dalim për të festuar festën e fëmis, po dalim si tritur edhe të të mbledhin plerat që lënë, në momentin që ato i lënë, ne të mbledhin nga kodra liçiën ose nga parku Renia ose ndonjë vend tjetër. Po, dhe un personalisht po të thëgj tani Elsi të që un do jem pjesë. ë uh, Shpresoj që edhe vajzat e tjera. Po, gjithashtu dhe ne do uh, të mbështesim. Mendoj se ka ardhur kuat të kalojmë një hapësirë muzikore që më von të flasim për ndotin e ujit e ndotin e tokës. Who can i run to? Who can i cry to? Who can i trust with my life if i have to? Who can i give love to if i need to? Who? Who? Who can i run to? Who can i cry to? Who can i trust with my life if i have to? Who can i give love to if i need to? Who? Who? Colors of faith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 My life if I have to, who can I get wrong who, I to my nature, who, who, tell me who can I run to, who can I try to, who can I trust with my life if I have to, who can I, I have to. But, what's a tip, boy, new picture, Amir? Amir, come to see God. Mr. Rick'suit, Mr. Rick'suit, and practical and intensive, and she took a follow-up pickerish per dotian ambient it dhe tani pasi folëm për ndotin e ajrit do flasim për ndotin akustike. Ndoti akustike në fakt, në fakt shkakton shumë probleme si shurdhim, depresion dhe sidomos kur është shumë e, e kur sh, niveli është shumë i lartë. Në Tiranë problem e, është shumë problem serioz duhet thën. Sipas një raporti të vitit 2011, ë Shqipëria është i pari i vend në rajon me nivelin më të lart, duke i kaluar disa herë normat e BE-s. Për të dhënë një shifër më konkrete, jemi 71.1 decibel, kur duhet ishim, do të thonë niveli maksimal i lejuar është 55 decibel. ë Tea, mund tuash Diçka? Uh, Ë do thoja që uh, në përgjithësi ndodh uh, në Tiranë, do të akustika është më e madhe sesa në vendet e tjera. Uh, mendoj se thegocat njëtin mendim kam. Kjo ndodh për shkak të diskove shumëta që ndodhen në ambiente të banuara ku uh, vetë ambient i muzikës është në kat të parë ndërkohë që familjarët janë në kat të dytë. Uh, besoj se është problem shqetësues për të gjithë, si për uh, të rinjt, si për uh, brezat e tjerë. Uh, nuk e di, qëfar uh, mendojnë vajzat? Uh, mendojnë se ndotja akustike nuk vjen vetëm nga zhumat e makinave, apo diskove. Uh, Unë e kam shumë problemat të zhumën që bëjnë komëshinë gjitur, apo komëshinë të lartë, komëshinë poshtë. Dhe për mua, kjo është ndotja më shqetsuese. Sepse uh, bërtasin, thërasin fëmijen që kam poshtë, uh, nuk din të komunikojnë me atë nivelin e ullet të zërit, dhe kjo është aje që më shqetson më shumë që të filloj nga qytetarët njërë, nga vetë zëri i tyre, nga natyra e tyre, pastaj nga ato zhurmat, nga makinat që ata përdorin nga borie e makinës apo edhe nga nga pronarët e diskove apo të lokaleve të ndryshme. Denisa, ke diçka për të thutuar? Po, kam diçka për të thënë. Kam përshtypjen se si jam një ndër personat më të sensibilizuar në lidhje me ndotin akustike. Fillimisht familjarët e mi kur hapën punën e tyre një mobileri, ndodhi që makineritë për një periudhë një javë çare ne ikishim në qiell të hapur. Çi do thot, ne ikishim në një ambient ku është një zonë ku është shumë e banuar dhe zhurma makinerive ishte Ja zgjonisht ne mund ta duronim se ishim ishim të detyruar të ta duronim ishte biznesi jon dhe ne normalisht që do të mështesnim por kur dëgjoni mankesat e komshive mendonim që okay po e bën Gazilia po e bën Ajnati por në fakt me kalimin e kohës e pash që jo ishte situatë po ishte e të mërshme dhe ka, tani do të thonë gjithçka e kemi të izoluar do mendoj që një ndotje ndotje që të shqetëson më tepër se jo, jo vetëm që të shqetëson më të kalon depresion është ndotje akustike është ndotërtet shumë shumë negative Jini ndirë juve, dhe me thënë, të prej kur nga ndotja e akustiket, keni problemet, ndirë një stresuar, më në ebë një shëgën mbë të konkret? Ariola, në faktë, unë në sh... banimin ku në kam, në shpintime, ka të i parëfare, ka qënë një ambjent të pabri. Dhe fillimisht, persona që e kishën këtë loj pabri, e përdorni pa izoluar, dhe sigurisht që zhur ma do vinte, jo vetëm të këpalatë jonë, por edhe në lagjën aty rrotull dhe përveç kësaj vinin edhe tronditje. Zakonisht ne mobilet na tronditeshin sepse ishte muzika shumë e lartë. Uh, sigurisht që vajtëm uh, duhur organizuar me përgjigjen e pallatit, bëm ankesë në bashki gjëra të tilla, personi që e kishte hapur këtë si aktivitet nuk donte që ta mbyllte. Uh, dhe uh, okay sa bashkia nëse ti do e vazhdosh këtë aktivitet duhet ta izolosh gjë që mendoj që të gjitha bizneset në Shqipëri nuk është se izolojnë uh, problemi pastaj u zjat u zjat u zjat rreth një vit deri në momentin që ky person e mbyll aktivitetin Rasti që unë përmenda nuk është i vetëm, ka shumë raste të tjera, kryesisht në periudhën e verës ne shohim që jo vetëm që nuk izolohen ambientet e pubeve edhe kur organizohen mbrëmje të ndryshme, por ndodhin në, në natyrë të hapur dhe përveç kësaj ndodhen në zona të banuara, që do të thotë nuk është se ne i kemi me standarde që duhet të ketë një lloj largësie nga një zonë e banuar dhe një aktivitet që është pub ose muzik live. Kurse në Shqipëri ndodh që ndodhin jasht ambientit ndërkohë që ti mund ta gjej shtëpin uh, rreth 1 kilometër larg dëgjon muzikën uh, e personave që luajn live dhe mua më duket shumë pa e, pa kuptim kjo gjë. Mbi për taksir pak më komike un personalisht gjatë verës dal në balkon dhe shijoj dasmat e të tjerëve, filloi kërcej dhe mamimi që fillon të qesht thotë shiko se shohin të tjerë te thoni them po punë madhe kërcejn ato bëjnë dansun bëj dhe un Po, boku dora është një rrua po. makine, më ka ndodhur në lagjin tim, më ka ndodhur që një person i lagjes, Ernifja, i kishin zan rrugën me makinë dhe i binte dia gjithkohë as boriës që personi të dilte sepse nuk pa rinte ta xjindte se ku ishte dhe vetëm i binte buriës se ndoshta mund të, ndosht të ishte në shtëpi dhe të dilte mballkonti aşifte dhe të zbriste poshtë. Dhe nga që i nifja shkova dhe pyeta, i thash që nuk e kupton që puna bezdis ke një orë e dogje borien dhe na shurdhove. Po çat bëjmë? Unë thaa, ai unë si diku është, ai nuk e kam iden se si si ta gjejun ato. Kështu që më mirë po i bie boris, dalin xhis dhe të shohin se kush është makina që në bezdis mua dhe të zbresin poshtë të të, do të them të iki. Dhe vura re që edhe qytetarët vet nuk din se çfarë të bëjnë në këtë rastë. Po se faktikisht ishte shumë e vështirë. Uh, Gjithësit dojë qëtoj edhe të qëka tjetër, kam fërë në rejë që jo vetë më borjet, po edhe uh, muzika në Shqipëri, ose më shumë në Tiran, për të shqitur mund, ose për të qëka tjetër, që unat për gjithësi në grejnë volumin e makinës, si ju duket kjo, ju vajzave për jepës jë fillimisht, ju duket të rejë se kjo? Doja të soja që muzika tani nuk delë me për të shqitur mund, po për të shqitur muzikër, Se nuk e di a i keni para ta personat që dalin me atë boksin e vogël, edhe me disiklet me vete, me muzikën. Është shumë bukur ata mund të të zgjojnë ty kur kur duan ata ose kur kanë atë orarin e punës ndërsa kjo muzika e makinave tash sigurisht është paksuar pak, pak s'është më për të shitur. Mua do më duket shumë interesante nëse të paktën në një muzik makine mos dëgjoni më të kalalit shpirt të kalalit xhan, por të paktën të dgjojmë një këngë të bukur, ëh. Dgjojmë një këngë bukur që kur të kaloj të paktën të më ngrejë humorin ose të më lë në mendje, po jo tër kohën sepse paktën verën që shkoi u bë bloza e këngë. Ne na tërhiqen shumë vëmendja muzikat, domethënë momenti që kalon një makinë mund të shikojmë, mund të reagojmë etj, por po e kuptojnë të gjithë shoqëria sot me që ha se është katunara edhe nuk i shikojnë më, kështu që kam filluar të mos faleminderit Ardini kishte për të thënë diçka, më fal. Është për të thënë thjesht u përmend tu muzika e lartë nga çunat nëpër makina. Tani nga ato që edhe ngren volumin nëpër makina, okay, nuk është ndonjë shqetësim i madh për mendimin tim, shqetësim i madh jam borit autobuzave kur i ke afër ose të kamionave, nëse ju ka rastisë ndonjëherë tot tot po tani s kemi të bëjmë Borisë autobusit se në mars në raste të vështira do i bie Borisa, po i po ç't i bëjmë këtyre jo, që si, ngrenin gjithë volumin e ku e radios ose të mos. Jo, s'është musiketat... ashtu, me ligj brenda zonës urbane nuk i bie të Boris, nuk ke drejt nuk, të bies okay, Boris. Po, kanë pse po që bje nuk ke duhet të bësh Boris, pse muria është qetësim. Do të përdorësh vetëm drita. Okej, në rregull, nuk kisha informuar për kët, po paktën nga experiencia ime nuk është se kanë vënë shumë S Kam dëgjuar shumë borëi autobusësh. Nuk e dëgjuar. Kam dëgjuar më shumë njerëz tonë makina që ngrenë në, në maksimum. Shpresoj të, fakt... të, të mos rastisë një kamion afërtej që i bie boris, sepse për nja dy ditë rreth mënoj s'do i ndjesh veshët. Po, nuk është vetëm kjo në fakt, nuk është se janë vetëm autobusat. Un vërej për shembull në momentin që është semafori i kuq po, dhe makinat presin, ti je në timon ose je me një të afërt në timon dhe ndodh që në sekund që ti mund të vonohesh një jo një minutë, një minutë e shumtë, hapet yeshil edhe uh, mund të vonohesh 5 sekonda, ke personin tjetër shoferin mbrapa që nuk e eh, eh, heq dorën nga voria për të thënë që Mundi të po futet një dështar. 5 sekonda. Imagjino si Emina Dhe rrke. ai besoj nuk e ka iden që po shkakton një ndotë akustike. Bile bile unë di kë kam një shok që e ka shtëpinë afër Vasil Santos, në një pallat të afër, shumë afër rrugës, dhe thot në momentin kur bllokohet trafiku në mëngjes për shembull, më ora 7:00, 8:00 që dalin gjithë në punë, në për shkollë, është së padurueshme. Lesi leçi nuk flieth, por nuk nuk rrihet në shtëpi. Duhet duhet të arratish, duhet të ikësh. Ndërtoj mm. e gjithë tjetër që unë e kam shptin afrë qëndrës Dhe me ndoj qatë digjoj e unë gjithë verës Unë nuk kam nepoj të hapë fare dherë në dritares Asi gjë, dhe më thënë, po e një gjë muzika, nësikur me që nga tje brëm, da. Mirë bërë rias që edhe ke qaj bëm, po më um, shëmbullë gjdo dit në orë në gjashtë në mgjesit, në vjena i me një stupra të polan që të thretë erdi uj, erdi uj, më shbërshën si zila <laughs> okay, e orë në mgjesit dhe. Okej, faktikis gjëva shumë nga ju të ankojni për ndotin akustike që shkaktojt nga tjerët, po mund tjeni pak të sinqertet në thoni për nd për shembull të bërtisni kot ose kur një makinë na flisti pak për veten sa Ardeni pak më parë po na tregonte kështu on the record se viste <laughs> <This day. laughs> on <Of> the record po durom le të flas Uh, po thoshte që e ngrënë shpesh volumin e makinës. Një të motorin, pak të pashë. Da <laughs> ishtë edhe i ragimi i ardenit jo, e kuptajme në kuptajme. E para punës pashim. nuk ka makinu njëherë, e ka e është makinë e babi. E para punës nuk se nervozo ardeni. E se a vini si syrin ardenu se nuk ka makinu. <laughs> dhe dyta, e dyta e, nuk janë ngrej volumin, ka i kishë a uh, ve treta i një gënjeshtar shumë i keq, jo. po kishin dhe një përsutor. <laughs> uh, unë undërgjejsova tani dhe do rrefej vërtetën. <laughs> Më në fund dikush që uh, po, po rrefej vërtetën. Uh, unë bashkë me dy shoqet e mia të tjera që jam po këtu të, të pranishme jetojmë në konvikt. Edhe ka shumë raste që e ngrenin volumin e televizorit deri në fund, ai sa na vin reagime nga dhoma tjetër duke i rënë murit me grusht apo ku diun me çfarë tjetër. Kjo. Edhe kjo faktikisht është pak, është pak problem, është që të suet, se sidomos kërë bëhet nga ora njëmëdhjet apo dëmëdhjet e natës. Shri që unë nëndërgjësova dhe këtë veprim zota bëjmë. Për shëndetje, unë jam Megi, është të raparë që unë flasot. Për shëndetje, um, shëndetje Megi. <laughs> në faktë unë jam njëndotë thë shumë e mirë akustiket dë thë, ja? Atë në spi kam dy bokse të mëdhenj shumë të mëdhenj dhe i përdor duke qenë se jam në kurs kantoje i përdor për kanton. Edhe shpesh herë me dashje apo pa dashje më vjen në fakt të shqetësuar dhe mua më vjen keq që, që që i shqetësoj pjesëtarët e tjerë të pallatit dhe mundësisht edhe nga kati i 7 i fundit fare. Çfarë bën kush kon dhe është shumë keq në fakt kjo që un që un, un bëj po Që më duar për ndonjë mënyrë për ta nuk kam nuk kam ku të, ku të mundi ushtroj provat domethënë ato që un po sikur të të, të, të investojë pak dhe te shtëpia jote një nga dhomat të bëj izolimin e përshtatshëm që mos të ishte um, kaq çështje më atë kjo në fakt do ishte zgjidhje por në pamundësitë ekonomike nuk mund ta bëj. Okej okay, okay, Harmonia si apo Elsedo. Okej. Të përdor kufjet. Të përdor kufjet. <laughs> është jam më let. Në fakt Gjema mund të... Gje e më minimale që mund të përdori, vend boxeve, kompjutrit, mund të përdori që kufje, kufje që të rëgjeve vetëm ti. Në kufje mund të dëgjo shumë mirë zërin të ndë, por ti nuk e kupton asë njerë se të farë difektit i ke. Oke, okay, Armonela, kishit diçka për të thënë? Dorsta për sa i përket kufjeve, unë zoti mbaja në shtëpi për shkakum të të shtunën në mëngjes bëj punot edhe kam qef që zëri televizorit të jetë maksimum. Nuk e di se sa 30 ditë se si do ishte për komshin, ndoshta sy di. Është vërtetë ngrozej ndoshta duhet ndroj shtëpi, ti të sepse të më banojnë një apartament, ndoshta në shtëpi private ose në makinë më pëlqen shumë të ngrihet zërin me xhamat të mbyllur normalisht. Sy di është Në dashje. Okej, okay, faleminderit të gjithëve atyre që na rrëfyen disa nga sekretet e tyre në lidhje me ndotin akustike. Le të ndiejim pak muzikë. Mirësër u rikëthu e të dashur dë gjuë, si miktu në pjesën e tretë të praktikës intensive, duke folur për ambindin urban dhe ndotjen, ndotjen për gjithësi. Okej, okay, folëm, patëm një diskutim të gjatë, të gjëre, duke të rëguar dhe shëmbuj, konkret, rrët ndotjes, atër letë bëjmë një se tip konkluzioni. Shpesh, kësi diskutim është i përhapur dhe shpesh diskutojt, por që farë më ndoni ju, a kanë ndryshim vit pas viti ose... A me ndoni që do ndryshoj dhe i gjë? Patjetër që do ndryshojë, ne duhet të jemi gjithmonë optimist në lidhje me çdo problem që shoqëria jon has, përderisa ka të rinj të cilët bëjnë fushatat të tilla siç është djali që janë të mbledhur dhe të organizuar për të bërë pastrimin e, e vendit ose për të sensibilizuar njerëzit, patjetër që duhet të jemi optimistë dhe duhet t'i besojmë punës që ata bëjnë, sepse nëse ne nuk i besojmë punës që këta të rinj bëjnë, atëherë normalisht që i bie që të jemi të dështuar në një gjë. Plus që dëgjova shumë vajza ato të cilët shkojnë në mënyrë vullnetare dhe bëjnë pastrimin e plazheve, edhe kjo është shumë pozitive, që do thotë ka të rinj cilë të cilët vërtet e vlerësojnë ambient në të cilën jetojnë, duhet ta bëjmë, duhet ta bëjmë të gjithë dhe përderisa kta të rri, po tregojnë të përshfaqin shenja pozitive, atëherë duhet të jemi optimist në këtë pikë. Arden kisha për diçka për të. Po, kisha diçka mend të flasim, u ndesha të prekej pa pak edhe nga ana globale, okay, ne të gjithë po flasim, mbledhim, bëjmë diçka për mjedisin, okay. Po mos harrojmë që çdo kilogram naftë apo benzinë djegur është më shumë shi acid për çdo bim që ne ha, që do të thotë në në momentin që digjet gazi gjatë punimit në motor, ai lëshon gazrat karbonike, sulfrike, gjitha llojet e gazrave, që në kombinim me ujin, me avullin e ujit në në atmosfer, në në atë moment ai kalon në acid të, të këtyre oksideve dhe është shumë i dëmsëm, si për prodhimin, asu edhe për, për cilsin e këtyre gjërave që hamë ne, në lidhje me aerin. Pasaj, e njëta gjithë dhe në lidhje me ujnë, të gjitha industrit, ndosa që edhe ato që nuk kontrolohen mirë nga shteti, që e mbetjet e tyre industriale i hedhin në mënyrë të pakontrolluar nëpër lumej ose në në vende ku studimet tregojnë ose në në vende që s'janë bërë studime, por rezulton që është shumë afër sipërfaqja e tokës në lidhje me me me burimet ujore dhe me kanalet e nënujshme, është shumë e rrezikshme dhe prap është në ndëmin ton. Domethën gjithçka që bëjmë ne sot dhe të gjithë ne si njerëz për për mjedisin është në të mirë dhe në në dëm të shëndetit ton. Po, si me ndonë, do të vazhënirës me të njëta, po? Rritani, unë jam informuar që vazhëdimisht gëteta dhe gëtë dymëdhjeta, 8 plus 4 vëndet më të industrializuar në botë më blidhen, dhe të diskutojnë vazhëdimisht qështjen e gazrave në atmosferë, dhe sidomos i si vijet dhe më thënë i bëd kritikë kinës, sepse në momentin që Kina ka industrinë që shkakton të lojë gazrash në industri, minerali dhe shumë industri të, të tjerë, atëherë, a të themi që po po na shkatron shumë dhe ndoshta ndoshta ne nuk e dim, por por në çdo moment, në çdo kohë industria me djegjen e naftës dhe me propunimin e e mineraleve po bëhet e, gjithmonë më i ndotur. Plus prerja e pyjeve në nëpër xhungle në të mëdha që janë Amazona dhe Guinea që janë mushkrit e mushkëritë e globit ton sepse ato bëjnë të mundur që ne të kemi oksigjen dhe në momentin që oksigjeni ralloh atë ralloh do kemi edhe shumë probleme tjera si çdo lloj problemi frymarrje, kështu që gjithçka duhet ndërgjësohemi dërgjës, që është në dëmton. Kam thonë është ndotja e mjedisit. Ajola, atëherë në fakt është bërë një studim në vitin 2007, janë marrë qytetet e Evropës dhe është bërë një renditje për nivelin e ndotjes. Duhet të themi që në atë periudhë Shqipëria ka qenë në vendin e tretë si më e ndotura. Kjo mendoj vjen edhe për arsyeën e mbi popullimit kurë qytetit, por që duke krahasuar tani 2007-ën me vi, me 2014-ën që jemi tani është ka një lloj përmirësimi, prandaj ne jemi ulur në vende poshtë 3-4 vende më poshtë, që tregon që jemi në hapa në jo se po bëjmë hapa galopan për ta ulur këtë ndotje, por që ka një lloj rënje të ndotjes urbane. Ëh, uh, okay, po po pyesi Melcion, po për të rind apo shtohet numri vullnetarëve në organizata dhe numri organizatave vet apo shtohet Po shtohet numri organizatave që merren me me bimsin ose me mjedisin në sakt po shtohen dhe vullnetarët ne kemi një shemb konkret që për ia ja shtohen nga 10 vullnetarë organizata jon për për një çikë kemi fokusin Vullnetar aktiv apo thjesht uh... vullnetar aktiv që do të thonë e kanë çëf për të marrë mjedisin tham po shoh shumë të rinj që janë duke krijuar disa biznese sociale që janë me materiale të ricikluar ose domethan materiale të ricikluar dhe aty japin shembullin se si mund bësh diçka me material të ricikluar pa pa përdor materiale të reja që dëmtojnë më tepër ambientin. Po de ky gjë e mirë dhe faktikisht në disa raste është kthyer edhe si trend ku tashmë të ricikluarit, ose të përdori gjërat ricikluara është cool, letë themi, dhe më bëhe qefi, më bëhe qefi gjitha shu edhe për gjithka që tha Ardeno dhe gjithë tjërët këtu që uh, kimi frimë pozitive dhe mendojmë që gjërat po shkojnë në mirë, uh, ishte kënajëci të nda abizidën ja me ju, ishte kënajëci edhe për te janë, uh, falim dhe i të cidë iftuar ju nga organizata UN, falim dhe i gjitha vajzave edhe Ardenit, uh, po në vazhdoj I go dancing with no one else Solo dancing, push me as I go I go dancing, it's so intense I will dance till the bits turn in No point asking, cause I always dance alone star and the spell is broken I go dancing by myself I go dancing with no one else solo dancing watch me as I go watch me as I go go go I go dancing it's so intense I will The better save and no one asking goes i always dance our love Don't hold that my dance devotion that's the path that i have chosen Feel the size but the law a notion music stop and spell is broken broken Viral Radio. We play what we like and nothing else.